Igan setemetik goiti plantan ezaik izan da antolaketa berria. Arunt eran behar da estela ez aiza izan. Lehenik, eskola habosenek haitatu behitie egin urhentzia aktivitate hoiekin eta neke izan beita hainbeste animazailen atzamaitia uain baten segurtatzeko. Bestetik, xede pedagoziko bat muntatu behar izan da, jakazle, burraxo eta haute txiekin zain beste aktivitate eskentzeko. Uai, badu hiu hilabete plantan dela eta lehen bilan batek ikusten du oro har aski untsa igaiten dela. Inkesta bateginik izan ikusteko zer zioten jaur etxeko eta animazaileek, haurretan ehuneko lautan hoita laua kontent agertzen da, jakasleen aldetik aski untsa juiten dela antolaketa diole eta etxekuentzat ebai. Haleike, nekesia bat agertzen da Euska Shailan, estelako zatza maiten Euska dakkin animazai laik animazioen segurtatzeko. Adriain begori herialkarguako haute txia. Deja, c'est compliqué de, re de recruter des animateurs. Alors, recruter en plus des animateurs bascofon, c'est encore plus compliqué. C'est vrai que là, c'est un gros point negatif dans cette reforme. On, on a vraiment du mal à trouver des, des gens bascofon qui soient disponibles à ces heures-là. Herialkargoakitzen <trui> maitandu, gaitzen hobietzia eta deitzen dutue interesatu diena kherialkargoaikin haremanetan sartzeko.